Речі залишив у камері схову, захопив лише невеликий пакунок – гостинець. Одноблюдов уже був вдома. Його довгасте носате обличчя світилося радістю. «От і добре, що не забарився, козачі. У нас у відділі партійного життя не вистачає літературного працівника. Підемо завтра до Косенка, домовимося. Відповідальний редактор, який ми – фронтовик». Для загальної освіти, як сказав Кіндрат Макарович, «Капуста» мусить знати, хто такий майбутній шеф. Журналіст з довоєнним газетярським досвідом всю війну провів в тилу ворога. Не в одному партизанському з'єднанні Косенко випускав газети, які сам і редагував. Щоб яскравіше змалювати подвиги партизанів, ходив з ними на операції. Одного разу журналіста принесли в табір на імпровізованих носилках. Лікар, зробивши все необхідне, шипнув командирові з'єднання. Редактора треба відправити на велику землю, при першій оказі рана небезпечна. Хоч Косенко чинив опір, не хотів летіти, та за наказом командира його таки відправили на літаку в Москву. І яка ж була несподіванка для всіх, коли місяців через три він вийшов з чергового літака, якого партизани приймали вночі, розклавши вогні на лісовій галявині. Кульгавий, але живий і усміхнений. Ну, от і я нову друкарську машинку вибив. У багатьох фронтовиків ран не видно. Вони покриті одежею. А Косенко не може нічим прикрити, бо кульгає. Наступного дня зранку одноблюдов повів капусту до Косенка, якого батьки чомусь нарекли іноземним ім'ям Жермен, що й красується в паспорті. Співробітники називають його Євгеном Митрофановичем, друзі Євгеном, а між собою незлобиво Але Жермен. Це у нього звичка така. Спочатку ніби погоджується із співробітником, Простягає руки вперед, здається, тримає в них земну кулю і говорить «Правильно, але...» І так вимовляє останнє слово, що подвоює букву «Ел». Молодого журналіста у супроводі заступника відповідального редактора Косенко зустрів урочисто. Після знайомства простягнув руки вперед, запрошуючи обох сідати а руки справді простягав так, не тримав у них, якщо не земну кулю, то принаймні вазу з фруктами. Володя сидів скромненько мовчки, а Однолюбов на всі заставки хвалив його, який вправний журналіст прийшов до них у газету. Його нариса у фронтовій газеті за честь батьківщини сам Андрій Малишко похвалив. «Ви і на фронті журналістом були», поцікавився Косенко. В редактора було повне обличчя з важким підборіддям, волохаті брови весь час супилися, немов він на когось гнівався, волосся біляве, зачесане на проділ. Хоч він теж недавно демобілізувався, але носив уже цивільний костюм. Над правою кишенею нашивки про поранення, орден червоної зірки. Сівробітники знали, що в нього й інші бойові ордени є, але носить постійно тільки червону зірку. Ні. В штаті капуста не працював, відповів за володю одноблюдов. Але, будучи на комсомольській, а потім на партійній роботі, активно виступав у пресі. У фронтовій та армійській газетах систематично з'являлися його нариси. Похвально. Нам нарисовці дуже потрібні. Талановитий публіцист у газеті Знахідка. Хотів старший лейтенант спростувати інформацію одноблюдова, але той давив на нього очима. Сиди, мовляв, смирно. А що він казатиме? Прийми товаришу Косенку Неофіта. Вище названий Неофіт, правда, закінчив два курси училища журналістики. Ну, ще політосвітня школа. Так вона ж до журналістики не тулиться, бо там готують всіляких витівників, вигадників, завідувачих клубами, керівників самодіяльних художніх колективів. Одноблюдов старався довести не так редакторові, як Неофіту. Газеті потрібний журналіст, а не той, хто хоче стати ним. І не валяй, дурня, старший лейтенант Капуста, не прикидайся початківцям. За сукуй і берись до роботи. Отож з перших днів по редакції поповзла чутка. Фронтовичок носатий, очкарик, кажуть, тертий калач, був на коні під конем, з юнкорівських років вариться в газетярськім котлі, а на фронті з під вогню добував матеріали для газети. Не будеш капуста ходити по кабінетах і спростовувати похвальбу. Вміло росіяну заступником редактора. Доведеться старатися, ділом доказувати, що все це правда. «Нянькою в тебе не буду, пливи сам, випливеш, будеш жити».